és láttam, hogy egy kicsit helyre billentette. Beszélni kezdett a régi szép időkről. Azt mondta, hogy az volt a legboldogabb korszak az életében. Amikor ötven éves múltával abba hagyta, voltak még törzs vendégei. De ő úgy érezte, hogy az ő korában már nem esztétikus, hát így döntött az állás változtatás mellett. A Frosó utcában megálltunk egy pohárra, és Róza mama evett egy süteményt. Aztán hazamentünk, és a zaunfivérek úgy vitték fel a hatodik emeletre, mint egy virágot. És őt annyira elbüvölt ez a kis séta, hogy szinte megfiatalodott néhány hónapot. Amikor hazaértünk, ott találtuk a sét, Látogatóba jött és az ajtó előtt ült. Azt mondta neki, szia, és ott hagytam a Róza mamával, aki nagyformában volt. Lementem a kávézóba, ahol találkozom volt egy haverról. Egy amerikai bőrcse ígért nekem, valódi kincs tárít, ami nem csak kamuból az, de nem volt ott. Egy ideig ott maradtam Hamil úrral, aki jó egészségnek örvendett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 Izalmamat az örökké valóba helyeztem, aki sose hal meg. <kül> Hogy is neveztelek, kis Viktorom? óf neki. Viktornak. Hogy tehetem? Bocsáss meg nekem. Hát ugyan semmiség. Az egyik név olyan, mint a másik, igazán nem számít. <kül> Mi újság tegnap óta? Gondterheltnek látszott.